Bicara tentang Turki Terlalu jauh Kita yang berada di Asia Tenggara Apa hubungan kita dengan Turki Tapi mereka yang membaca sejarah Dengan baik Sultan Hamengkubuwono, Sultan Yogyakarta Menunjukkan prastasti Bahwa Turki Pernah menitipkan kekuasaan Kepada Sultan Hamengkubwono Buktinya masih dipegang Sampai sekarang Apa maknanya Bahkan diantara Wali Songo pun di antara mereka adalah utusan dari kesultanan Turki bukankah Turki itu bermazhab Hanafi bukankah orang-orang Turki itu bermazhab Hanafi tapi kenapa sultan yang bermazhab Hanafi mengirim ulama-ulama wali songo bermazhab Syafi'i dia mengerti dakwah kami memang bermazhab Hanafi tapi kami tahu nun saudara kami yang jauh di sana mereka bermazhab Syafi'i maka mereka kirim para ulama dan da'i yang bermazhab syafi'i demi keutuhan, demi keselamatan. Mereka lah dulu yang menerangi bumi Nusantara ini. Yang sebelumnya nenek moyang kita menyembah batu, menyembah lembu, menyembah setan. Tapi begitu da'i Islam dari Turki itu datang, semuanya bersyahadaan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah maka kejatuhan Turki juga ikut menjadi keruntuhan kita apakah malam tak berakhir? tak tampakkah cahaya? ternyata di tengah gelapnya sekularisme di tengah gelapnya westernisasi kebarat-baratan dalam kekuasaan Islam kalah dalam politik Islam jatuh dalam ekonomi berkeping tapi ada satu titik terang ada satu yang tidak dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatur. At Apa dia? Madrasah Imam wa Khatib. 1924, masjid tidak lagi ramai. Khamar dihalalkan, perjudian, prostitusi, pakaian pendek, semuanya merajalela. Tapi ada satu yang tidak dapat dihapuskan, Madrasah Imam wa Khatib. Ada sekolah khusus untuk imam dan khatib lan tapi pasti walaupun negara sekuler walaupun orang mabuk di tengah jalan walaupun diskotik di mana-mana madrasah Imam Waqhatib tetap eksis guru-guru dengan keikhlasan mengajarkan Al-Qur'an guru-guru dengan lillahi taala mendidik anak-anak subhanallah masyaallah dari madrasah Imam dan Khatib itu hampir seabad lamanya mereka ingin memadamkan cahaya Allah yuriduna ayuksi nurallah mereka ingin memadamkan cahaya Allah wallahu mudib munuri tapi Allah menyempurnakan cahayanya Masya Allah ada satu yang tak padam madrasah imam wa khatib dari sekolah imam dan khatib ini lahirlah seorang pemimpin yang hari ini disegani dunia yang berani duduk meletakkan tapak kakinya Di wajah Simon Peres, lanatullah alai. Dia berani menunjuk wajah Simon Peres. Inilah orang yang berani membunuh anak-anak Palestina. Ya qatilul abriya. Wa aykaau yang berani membunuh anak-anak Palestina. Laki-laki itu bernama Erdogan, seorang alumni dari Madrasah Imam dan Khatib. Kita boleh kalah dalam bidang ekonomi, kita boleh kalah dalam bidang politik tapi ada satu yang tak pernah mati pendidikan Islam mari kita tanamkan agama Islam di dalam diri anak-anak kita banyak orang yang tidak sawar dengan keadaan ini lalu mereka menempuh jalur kekerasan radikalisme bunuh bakar hancurkan ini bukan ajaran Islam Islam datang dengan kelembutan ida ajak mereka ke jalan Tuhanmu Bil aikmah dengan kata-kata yang santun dan lembut, walmau esotil asana dengan curitau dadan contoh yang baik, keteladanan, keagungan, kemuliaan. Andai dia ingin berdebat, debatlah dia. Wajadilhum, debatlah. Belati hia ahsan dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik di lokal itu guru tetap mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Alif Rabbib ternyata keikhlasan itu berbuah. Hari ini Eropa, Amerika gentar ketika disebut nama Erdogan. Kenapa? Karena di dalam diri itu ada kekuatan. Allah berjanji, "Wa may yartada minkum andinihi, siapa di antara kamu yang murtad, kalian tinggalkan agama ini, fasawfa ya'tillaah." Allah akan ganti. Andai murtad semua orang ini, apakah Allah rugi? Walau yang kalim adalah akibahhi. Siapa yang meninggalkan agama ini? Falahyatu Rabbal Hasanin. Allah tidak rugi walau sedikit pun. Allah tidak akan merasa rugi walau sedikit pun. Ketika semua orang Turki meninggalkan Islam, ketika mereka merubah masjid menjadi museum ketika mereka melarang perkumpulan, apakah rugi Allah? وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ أَنْ دِنِهِ siapa yang murtad meninggalkan agama ini فَسَوْفَ يَأْتِلَّهُ Allah akan ganti dengan apa Allah mengganti بِقَوْمٍ dengan sekelompok orang يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّنَهُ Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah yujahiduna fi سَبِلِلَّهُ mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut sedikit pun kerana yang mereka perjuangkan adalah bumi Allah yang mereka tolong adalah hamba-hamba Allah dan mereka mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala setiap pagi petang siang dan malam kita katakan innaka tukhliful miiad engkau tidak ingkar janji itu terlalu jauh bapak Khotib itu terlalu jauh pak ustad itu tidak terjadi di tempat kita bisa saja terjadi jangan bangga dengan masjid yang besar Jangan bangga dengan masjid yang megah Kurang megah apalagi masjid Ayah Sofia Yang mereka robah menjadi musim Kurang hebat apalagi Masjid Al-Amrah Masjid Cordoba di Spanyol Tapi hari ini Orang tidak lagi boleh solat di sana Di tempat mihrabnya Terpanjang palang salib terbesar di Spanyol itu terjadi di mana saja kalau tidak kita wariskan agama Islam ini untuk anak cucu kita dimasakan datang apa yang terjadi di Turki bisa juga terjadi embrio-embrionya bibit-bibitnya sudah nampak hari ini negeri Islam lebih 80% muslim raksasa tapi raksasa itu pengecut orang tidak lagi takut pada raksasa itu dengan menantang Mereka berani mencalonkan diri Sebagai kepala daerah Di negeri markas islam Di negeri pusat islam Di negeri simbol islam Apa artinya Tidak lagi ada ketakutan Kepada umat islam Umat islam bisa dibeli dengan materi Asabakumul wahnu Kalian terkena penyakit wahan Kalian kena penyakit Penyakit wahan Sahabat bertanya Wa mal wahnu ya rasulullah Apa wahan itu ya rasulullah Rasul menjawab Hukbut dunia Hukbut dunia Kalian terlalu cinta pada dunia Waktan ayatul maut Kalian takut mati Kalian takut meninggalkan dunia Maka itulah yang membuat umat ini tidak dihargai Musuh-musuh bisa membeli iman kita Membeli baju kita Membeli akidah kita Islam, KTP-nya Islam, bapak ibunya, tapi imannya sudah dibeli orang lain. Suaranya dibeli dengan harga 500.000, dengan 50.000. Serangan pajar, mereka tersenyum. Orang yang tidak mandi wajib dan tidak bersunat itu berani menjadi pemimpin kita. Maka Islam tidak mengajarkan itu.